Entenem que afavorirà les relacions de col·laboració entre la família i l'escola, eh, siguem molt més despeses, i també entenem que introduirà referents i tants adults en el, en el centre com a figures eh, educadores. A més, entenem que eh, és molt important perquè nosaltres, tal com vam posar de manifest a l'última comissió del barri de Sant Joan, entenem que l'educació i el chimisme ha de ser a la base d'aquesta nova transformació del que és a Barrrea Sant Joan, independentment de les actuacions urbanístiques que hi han projectades.